Зведенюки, збитошники й розбишаки, ледері до роботи в обійсті своїх опікунів і перші до всіляких витівок і оказій. А надто до кожної хитромудрої пригодоньки. А село виживало після спустошливої війни, ніби десь поза ними. Ні голод не був для Юрка з Миколою голодом, ані холод – Холодом. Навіть думок про злидні у головах повних вітру не було. І постійні нарікання дорослих здавалися нудною павутиною. І чужі люди, які поселялися в спорожнілих сільських хатах, не дивували братів ані калічною мовою, ані дивними звичками, ні своїм виглядом. У селі вже почали красти і пити. Тітка Олена і дядько Іван, котрих добрі сусіди часом через пліт називали бандерами, справно годували своїх не своїх вилупків. А ті уже галстуки червоні пов'язали, а тоді гирі в школі піднімати почали, хизуючись обпеченим сонцем, худізним тілом перед дівчиськами з облізлими від того ж таки сонця носами. Миколу почали брати до Луцька, як справного комсомольця. Спочатку схожим на черепаху колгоспним автобусом-черевиком, а потім зеленим укритим тентом-бобиком голови правління цілеспрямований молодець теліпався до обласного центру. Там серед хитрих прометних комсомольців у нього складалися потрібні знайомства і потихеньку вимальовувалася кар'єра. А Юрко в цей час до запаморочення двигав колоду в дядька Івана за хлівом і бачив себе не кимсь іншим, як видатним атлетом на стадіонах червонозоряної столиці залишається нез'ясованим той феномен, що не взяла з маличку хлопців горілка. Так, як брала вона і вже не відпускала їхніх ровесників ні в селі, ані в ПТУ, ані потім під час микання проминання в житті. Коли на танцях у сусідньому селі до Юрка підкотився якийсь хлопай і видихнув у обличчя «Смаги не хош», Молодий спортсмен мовчки зацідив п'яному ровеснику щелепу. «Ти чого?» – запитав здивована Микола, стаючи поряд із братом навпроти лютої зграї ображених господарів клубу. «Щоб знали і боялися!» – ще встиг відповісти Юрко, перш ніж блиснули в темряві ножі. Із найближчого паркана було висмикнуто кілки та штахети. Смердюча сільська Бурячанка виявилася нездалою до них. І був би вже Юрко вслід за спритним братчиком поплентався до Луцька, якби не зачепився за давню козацьку могилу, що виднілася за селом. Темнозелений пагорб на долоні лугу вабив до себе багатьох, а найбільше – дядька Івана. Зимними вечорами старий господар говорив і говорив про затятого козака-рубаку, в якого й шабля замовлянь слухалася, і шаровари з вітром розмовляли, і оселедець на голові дибки вставав, коли козак із вовкулаками про старе пліткував. Микола іронічно хмикав зі свого кутка і голосно позіхав на ті дядькові теревені. А Юркові вважалися череди рум'яних дівок, від яких плоти лобляться, коли козак селом їде. І голови ляхів, що валяються порубані, наче капуста восени на городі, білими потилицями догори. «Ой, надивайтеся тих советських кін і думайте, що шабля то граблі», – бурчав дядько Іван. Ні, шаблею не так воюють. Я колись бачив одного. У нього шабля в руках, як пісня, співала, коли він нею крутив навколо себе. Лезай побачити не можна було. Отак-то. Це вам не будьонний у рогатій шапці. Тоді Юрко виразно бачив перед собою того козирлюгу з могили. Котрого буцімто відьма вином отруїла. Ось могутня постать в оточені татарви на низеньких конях. Кочівники заарканити його прагнуть. Та козак гострою крицею мотузяні змії на люту ріже. Від стріл на коні ухиляється і коле, коле ворогів, як веприків. А ось. Він уже розмахує келепом перед купою закутих у метал гусарів. Залізяка на ланцюгу важка та ще й гострими шворнями всіяна. Тому від її ударів загарбники разом із кіньми падають.